Taas tähän. Tänään höpöttelen teille Dogenin kappaleista nimeltä Inmo. Tarkoittaa se. Mikä se? Niin. Inmo on semmoinen aika yleinen sana kiinan ja japanin kielessä kuulemma, mitä niissä itsemat kuullut. Sitä käytetään hyvin monissa eri yhteyksissä. Ja inmoo tässä yhteydessä tarkoittaa kuvaamaan sitä. Se. Ja se, mihin se se nyt viittaa, niin se viittaa tähän sanoin kuvaamattomaan todellisuuteen, totuuteen. Sitä, mitä ei oikein sano voi käsittää, ei varsinkaan meidän älyllisen ymmärryksen kautta. Eli käristettynä se sormi, mikä sitä kuuta osoittaa, niin se sormi ei ole se itse kuu. Tämä on lyhyt kappale, ja ihan tarkoituksella en nyt laittanut sen sivuille, että mistä on kyse mennyt, ajattelin, että tämä on sellainen kappale, että tämä on hyvä, että osa teistä varmaan on tämän lukenut, en tiedä. Mut. Tämä on aika selkeä, selkeä kappale. Tässä on myös paljon niitä koukeroita, mitä dogenilla on aika ominaisia, mutta tämä on hyvin. Yhdy selkeä. Ne, jotka aikaisemmin kuulu, niin tämä Shabo on siis tämä mestari Doganin 1200-luvulla eläneen japanilaisen munkin, joka on meidän koulukunnan perustaja, Soltoa koulukunnan perustaja, niin hänen opetuspuheistaan ja sekä hänen itsensä muistiin kirjoittamina että hänen oppilaidensa kirjoittamina, muistiin kirjoittamina, niin niistä on koostettu tämmöinen valtavan laaja kirjoituskokoelma jos oikeastaan käristettynä kiteytyy koko Sooto-koulukunnan opetus ja se ydin. Ja tämä immo löytyy Kudonishiman ja Crossin käännöksenä volume kakkosesta. Ja niitä on yhteensä neljä kirjaa. Tässä on neljä eri tarinaa. Tässä on yksi sellainenkin tarina, mikä on teille monella aika tuttu. Ne, jotka ovat sen sarjakuvakirja, mikä tuo etäisistä taas pyörii, niin yksi tarina on sieltäkin tuttu. Eli Dogenaan käyttää aika paljon näitä koaneita. Eli koanit on tällaisia arvoituksia, absurdeja arvoituksia, abstrakteja, joita ei voi ymmärtää älyllisesti, vaan ne voi vain kokea. Eli niihin ei ole olemassa sen mitään oikeaa vastausta. Se vastaus on siinä, siinä hetkessä, kun se kysytään. Ei siis ole mitään orjallista vastausta sanallisesti. Kuten tiedätte, niin meillä Soutoo-koulukunnassa nämä koonit ei ole sinänsä varsinainen harjoitus, niin kuin esimerkiksi rinsai Eli me emme siis pyörittele koaneita päässä ja yritä keksiä ratkaisua, vaan ne on harjoittamisen tukena. Ne on hienoja tarinoita, mutta ne ei mitään elämää suurempia tarinoita. Elämä itsessään on se elämä suurempi tarina. Eli koonit ei ole siis elämän korviket. Mutta meidän kolkunnassa päättä hakata seinää koenajan Se on mahtava harjoitus. Mutta ei meidän. Tässä alussa on yksi tarina. Mä en ole näitä taaskaan suomentanut. Mä itse asiassa kirjoitin tämän vasta noin tuntien, niin mä tulin tänne. Eli mä oon suomentanut sille minuutissa. Eli mä en ole tähän panostanut tähän suomennokseen yhtään. Ei, ole yksi, ei ollut aikaa. Mutta alkaa, alkaa tarinalla, oli tämmöinen kuin Kokaku, joka eli noin 900-luvulla kiinnossa. Ja Dogen kirjoittaa, eräänä päivänä hän puhui läsnäolijoille. Jos haluat oivaltaa sen, mikä se on, sinun täytyy olla henkilö, joka on se. Sinä olet jo valmiiksi se henkilö, joten miksi murehtia siitä, mikä se on? Monelle varmaan tuttu teema. Varsinkin mahaajana buddhalaisuudessa on tämä tuttu teema, että me ollaan nyt valmiiksi valaistuneita, tai meissä on nyt valmiiksi se puthaluonto, Eli ei ole olemassa hänsä mitään erillistä tilaa meidän ulkopuolella. Eli kyse on sitten harjoittamisesta. Eli me ei ole mitään taivaassa lentäviä buddhia, mutta meissä on se siemen tai mahdollisuus olla tasapainoinen, onnellinen, tai silloin ollaan surullisia, kolla surullisia. Sinä olet jo valmiiksi se henkilö, joten miksi murehtia siitä, mikä se on? Sitten oikein taas oman tuttuun tyyliinsä kuvailee tätä tarinoa. Mutta sekin alussa jo toistuu ne teemat, mitä aika monessakin puhunut. Älyllinen ymmärrys vastaa se todellinen ymmärrys. Sinä olet jo valmiiksi se henkilö, joten miksi murehtia siitä, mikä se on? Meillä saattaa olla aika idealistia näkemyksiä, mitä harjoittaminen esimerkiksi on. Me saattaa kuvitella, että on jotain tietynlaista. Tai me saattaa kuvitella, että sen palkinto noin kuvalaistuminen. Me saattaa murehtia siitä, että mikä se nyt on. Miksi me harjoitetaan, mikä meidän elämän päämäärä on. Miksi me ollaan täällä. Miksi mä en ole semmoinen, miksi mä oon tämmöinen. Miksi toi on tuommoinen Ja niin edespäin. Murehditaan siitä, mikä se on. Mutta sinä olet jo valmiiksi se henkilö, joten miksi murehtia siitä, mikä se on? Sitten Doogen jatkaa vähän myöhemmin. Nämä on hänen omia sanojaan. Muistakaa Suomenossa ihan päin. Klikkalaat, mutta te voitte itse lukea. Lähinnä saatte nyt itse. Mistä me tiedämme, että se on olemassa? Me tiedämme sen, koska ruumi ja mieli ovat molemmat olemassa maailmankaikkeudessa, vaikka kumpikaan niistä ei ole me, ruumis ei ole minä, eli itse. Sen elämä kulkee eteenpäin läpi päivien ja kuukausien ja me emme voi pysäyttää sitä hetkeksikään. Minne ovat nuoruutemme punaiset kasvot kadonneet? Kun etsimme niitä, ne ovat kadonneet jättämättä jälkeäkään. Kun tarkkailemme tarkkaavaisesti, tarkastelemme tarkkaavaisesti. menneisyydessä on monia asioita, joita me emme kohta enää koskaan. Pilvitön mieli ei myöskään pysähdy, vaan tulee ja menee hetkestä hetkeen. Mistä me tiedämme, että se on olemassa? No, me tiedämme sen, koska ruumis ja mieli ovat molemmat olemassa. Vaikka kummikaan niistä ei ole me. Meillä on ruumis, meillä on mieli. Mutta me ei olla ne ruumis mieli. Ruumis ei ole minä, taikka itse. Mitäs olkaa kääntää? Sen elämä kulkee eteenpäin läpi päivien ja kuukausien ja me emme voi pysäyttää sitä hetkeksikään. Minne ovat nuoruutemme, munaiset kasvot tai muistot kadonneet? Kun etsimme niitä, ne ovat kadonneet jättämättä jälkeäkään. Kun tarkastelemme tarkkaavaisesti, menneisyydessä on monia asioita, joita me emme kohtaa enää koskaan. Ja me tiedämme taas sen, että missä me voidaan elää. Me ei voidaan elää siellä menneisyydessä. Me ei voi elää tulevaisuudessakaan. On aika korutonta kieltä. Suoraa kieltä. Piirtotaan tietysti sen kaiken pysymättömyyteen. Se, että meillä on ruumiissa mieli, mutta me ei voida samasta mennä ruumiissa mieleen. ja mieli ei ole jossain kuin me itse. Tämä ruumis, mikä mulla nyt on, tämä ei ole sama kuin mikä tämä oli eilen. Eikä tämä sama ruumis, mikä mulla lapsena. No mieli ei varsinkaan, että tiedätte kaikki, miten. Miten mieli muuttuu sekunnista toiseksi? Ajatukset harhailee. Mieli muuttuu. Ja sanantakin kuuluu. Mieli muuttuu. Aikin pysymättömyys. Sitten tämä voi tuntua vähän alakuloiselta, että minne kaikki ne nuoruuden, ihan että mukavat muistot, on kadonnut Ja sitten kun etsimme niitä, ne ovat kadonneet jättämättä jälkeäkään. Kun tarkastelemme tarkkaavaisesti, menneisyydessä on monia asioita, joita me emme kohtaa enää koskaan. Meillä saattaa olla ihanaa muistoja lapsuudesta tai nuoruudesta tai myöskin kauheita muistoja tai kukavia muistoja, mutta saattaa olla kaikenlaisia muistoja, Minä saattaa olla tunne että olisipa ihanaa, kun olisi taas se, se ja se aika ja kun saataisiin takaisin se aika ja kun kaikki olisi taas niin kuin silloin joskus ja niin edespäin. Se on karu fakta, että se ei ole mahdollista. Meillä ei ole aikakonetta, ainakaan vielä me ei voida päästä takaisin menneisyyteen. Me ei voida enää elää uudestaan juuri sitä hetkeä. Ja menneisyys ei tarkoita siis, että menneisyys on jossain vuoden päästä, tai kymmenen vuoden päässä, Tai että menneisyys oli 20 vuotta sitten. Vai itse asiassa menneisyys on koko ajan tässä. Jos mietitään, missä me voidaan elää, mitä me voidaan elää. Me voidaan vaan elää tässä hetkessä. Se on vanha klisee. Tämä hetki, tässä ja nyt. Pim, niin tsen. Niin se menee. Mutta todellinen ymmärrys vastaan älyllinen ymmärrys. Me voidaan sanoa, että minä elän tässä hetkessä. Totuus on tässä hetkessä. Mutta se ei ole sama, että me eletään siinä hetkessä. Mä voidaan me palaa myöhemmin tähän teemaan taas tähän. Mitä sanat on ja muuta tässä kappaleessa. Vaikka me voidaan sanoa, että me ollaan nytte, me ollaan tosiaankin tässä nytte, mutta on pelkkiä sanoja. Sana, että ei koskaan voi tavoittaa sitä tätä hetkeä. Aina kun mä sanon jotain, se hetki on heti ja ohi. Kun mä sanon nyt, se meni jo. Nyt, se meni taas. Voin sanoa nyt tässä hetkessä, mutta mä enää päädy takaisin siihen nyt hetkeen. Äly, mieli, ei koskaan tavoita tätä hetkeä. Kun tarkastelemme tarkkaavaisesti, menneisyydessä on monia asioita, joita me emme kohtaa enää koskaan. Vilpitön mieli ei myöskään pysähdy, vaan tulee ja menee hetkestä hetkeen. Vaikka se voi välillä tuntua lohduttomalta, että ei saa enää takaisin jotain menetettyä aikaa, tai ei voi palata menneisyyteen korjatakseen virheitään, tai ei voi muuttaa tapahtumien kulkua ynnä muuta, Mut sen tulisi itse asiassa motivoida meitä. On tulisi itse asiassa tehdä meidät iloisiksi. Koska mulla on ensinnäkin elossa ja se, että meillä on nyt päähetki ja meillä on tässä hetkessä mahdollisuus tehdä niitä muutoksia tai kokea se hetki. Mutta sitä ei voi älyllisesti ymmärtää. Se ihan täysin mahdotonta, vaikka sitä kuinka pyöritellään päässä ajatuksen tasolla. Mutta me ei saada, äly ei koskaan tuota meille sitä todellista tyyrytystä. Mieli muuttuu. Käsitteet elää, ideologiat erää elää, ajatukset, tunteet. Sormi, joka osoittaa sitä kuulta, ei ole se itse kuu. Mutta tässä on oleellista. Tämä vilpitön mieli ei myöskään pysähdy, vaan tulee ja menee hetkestä hetkeen. Vilpitön mieli. Joskus saatetaan kääntää red, punainen, punainen mieli. Joskus kysyttiin Nishijima Rossilta, Eli ketkä ei tiedä, niin Nishichima Rossi on Dogen perustaja. tätä nyt ensi kuussa 90 vuotta. Joskus hänen yksi oppilasi kysyy, mikä on Nishichiman lempisanonta tai lempikohta Xiao Gensosta. Niin hän just sanoo, Mä, se on siinä sivu sivuja, kotisivuja etusivulla on se rimpsu. Mä en sitä muista ulkoa, mutta se liittyy tähän punainen mieli hetkestä hetkeä. Eli se punainen mieli on Nishichiman lempi, yksi se voidaan myös käyntää vilpitön mieli, tai mieli tässä hetkessä, tai mieli ilman käsitteitä. Eli vilpitön mieli ei myöskään pysähdy, vaan tulee ja menee hetkestä hetkeen. Se mitä punainen mieli, vilpitön mieli tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että se on vapaa sitten takertumisesta. Eli todellisuus itsessäänhän ei ole siis paha, eikä se ole myöskään hyvä. Maailmassa ei sinänsä ole mitään vikaa. Totta kai se voidaan sinne syitä, miksi ja mitä ynnä muuta. Maailma on semmoinen kuin se on. Mutta totta kai se maailma on myös luonut yhteiskuntaa. Ihmisen mieli, ihminen, takertuminen. Jokainen huomattaa me omasta elämästäkin, miten me omaa elämä saattaa aiheuttaa pieniä kriisejä, pieniä konflikteja. Me takerutaan johonkin tiettyyn asiaan. Kuvitellaan, että asia on jollain tietyllä tavalla. Meidän mieli ei ole vilvitetty. Meillä on joku tietty käsitys, josta me saatetaan pitää sit kynsiä hampain kiinni. Jopa niin paljon, että me loukataan toisia. Nyt ei siis mene niin tiivälle levelle, että joskus pitää loukata laplapaa. Nyt puhutaan tämmöistä yleistä kieltä. Nyt ei tarvitse lähteä filosofoimaan. Mutta se mitä tarkoitetaan vilvittömällä mielellä, punaisella mielellä tässä yhteydessä. Vilpittömä on sellainen mieli, joka ei takertaa. Pilpitön mieli, joka ymmärtää, joka oivaltaa sen. Jot asioita tulee, asioita menee. Tunteita tulee, tunteita menee. Jos me takerutaan niin kaikkeen, sitten hakataan taas sitä päätä siihen. Me ei voida ymmärtää kaikkea, eikä me voida käsittää kaikkea. Eikä tarkoituskaan. Tarkoitus on päästä irti. Letting go. Dropping of body and mind. Vilpitön mieli ei myöskään pysähdy, vaan tulee ja menee hetkestä hetkeen. Dogen jatkaa. Sinä olet jo se henkilö, joten miksi murehtia saavuttaaksesi sen, mikä se on? Voidaan olettaa, että tässä yhteydessä voidaan sillä se viitata siihen todellisuuteen valaistumiseen. Se voi myös merkitä että tässä yhteydessä eri juttuja. Tässä on oleellista tämä, joten miksi murehtia saavuttaaksesi sen? Tämä kokaku sanoi tässä alussa, minkä mä sanoin. Se sanoi, että sinä olet valmiiksi jo se henkilö, joten miksi murehtia siitä, mikä se on? Dougen kysyi myöhemmin, sinä olet valmiiksi jo se henkilö, joten miksi murehtia saavuttaaksesi sen, mikä se on? Muistatte aikaisemmista yhteyksistä, miten meidän harjoitus saattaa muuttua idealistiseksi. Me saatetaan kuvitella, että se on jotain semmoista tai se jotain tämmöistä. Tai miksi mun mieli tänään pulisi tai miksi monikin tänään... Tosi tyyni. Sitten jos minä ensi kerralla tyyni, onko minusta jotain vikaa? Mitä mä tein väärin? Enkä mä istunut samalla tavalla tai yl. muuta? Mutta sasen on vain sasenia. Se ei koskaan samalla Joskus se on mukavaa jos usein. ei. Mutta me ei voida luoda niitä olosuhteita aina samanlaisiksi mitä ne oli. Koska asiat tulee, asiat menee. Menee syydessä monia asioita, joita me emme kohtaa enää koskaan. Me ei saada takaisin myöskään sitä samallista sasenia. Sasen omaan on sase todellisuus on todellisuutta. Mutta me voidaan itse jimikin paljon vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Siksi tämä on harjoittamista. Me päästetään vähitellen irti. Harjoitetaan päivästä päivänä, lempeänä kuin lehmät. Tylsinä, tyhminä. Me vaistetaan. Ei se mitään järkeä mutta kuin Koska me tiedetään, että se auttaa. Siksi tämä on harjoitus. Päivästä päivään niistä vanhaassa. Joten miksi murehtia saavuttaaksesi sen, mikä se on? Älyllisesti voi hyvinkin helposti sanoa, että no, mikä tässä on murehtii valmiissa ongelmassa. No, se on vain mun mielessä kaikki, bla Mieli luo harhaa. Kyllä se älyllisesti voidaan ymmärtää. Se on oikeasti vaikea kokea. Siikan tasa on vaativa harjoitus. Sasanin harjoittaminen on vaativaa. Se muuttuu niin helposti idealistiseksi harjoitukseksi, että me pyritään sillä johonkin, me yritetään saavuttaa sillä jotakin. Sitten kun me huomataan puolen vuoden päästä, viikon päästä, kahden viikon päästä, milloin vaan mitään ei ole tapahtunut. Me ei huomata mitään eroa esimerkiksi. Harjoituksesta ei ole mitään hyötyä. Tämmöinen hemmo kuin tämä oli, tämä löytyy meidän sivujenkin perimyslinnasta. Mikä Dogen koosti, siis hänen itseensä asti on koostettu. Perimyslinja tarinoiden mukaan purhasta lähtien, niin tämä Uba Gupta on viides patriarkka purhan jälkeen. Hän on tarinoiden mukaan sanonut näin, kentelösti suomennettuna. Jos me kaadumme maahan, me nousemme ylös maasta. Jos yritämme päästä maasta ylös erillään maasta, se on mahdotonta. Sitten Dogen käyttää taas Paljon asiaa tähän, tähän, tähän juttuun. Jos me kaadumme maahan, me nousemme ylös maasta. Mutta jos me yritämme päästä maasta ylös erillään maasta, se on loppujen lopuksi mahdotonta. On hyvin sanottu. Eli jos me kaadutaan maahan, silloin me kaadutaan vaikka tähän lattiaan. Silloin me yritetään nostaa ylös tästä lattiasta. Meidän lähtökohta on nostaa ylös tästä lattiasta. Jos me kaadutaan lattialle, niin ei me voida yrittää päästä ylös. Vaikka tuon altterin päällä tai tyynn päällä. pitää lähteä sitten lattialla. Me ollaan siinä lattialla. Me voida päästä ylös mistään muuta kuin siitä, missä me ollaan. Toivin kysyy, että kirjoittaa. Jos joku kysyy, mikä on buddhien totuuden oivalluksen periaate? Me vastaamme. Se on kuin joku, joka kaatuu maahan, nousee maasta ylös maassa. Kun me kaadutaan maahan, me kaadutaan maahan. Jos me nostaa ylös, me voidaan nostaa ylös missään muussa kuin siinä maassa, siinä missä me ollaan. Nyt joku varmaan ajattelee, no niin, noahan se menee mitä, että se on mitään järkeä. Ihan, ihan, ihan itsestäänselvyyksiä tuo hulluheppiseetulla. Nämä on itsestäänselvyyksiä. Mutta älyllinen ymmärrys vastaan todellinen ymmärrys. Me voidaan oikeasti ymmärtää se, että kun me kaadutaan maahan, niin no, silloinhan me ollaan siinä maassa. Eihän me voidaan mistään muusta nostaa ylös kuin just siitä maasta. Mutta se ymmärretäänkö me se todella. Toisin sanoen ollaanko me todella läsnä. Kun me kaadutaan siihen maahan ja niin me lähdetään nousemaan siitä maasta ylös, niin ollaanko me todella silloin siinä maassa. Vai huiteleeko meidän ajatukset esimerkiksi jossa, että nyt jos kärsitään, niin näkikö joku, sattuuko minuun jotain. Mitä ne muut nyt miettii? Mitä mä kohta teen, kun mä nyt pääsen ylös tästä maasta, niin sitten on me katsoa leppaa. Tein pokkornia. Vaan mä tosiaankin siinä maassa. Tää voidaan johtaa ihan kaikkiin, mitä me tehdään. Nyt jos me kaadumme maahan, me nousemme ylös maasta. Jos yritämme päästä maasta ylös erillään maasta, se on loppujen lopuksi mahdotonta. Mikään ei ole erillään mistä. Kaikki on kaikkea. Me ei voida vangita tätä hetkeä. Me ei saada tätä hetkeä pulloon kiinni, käteen kiinni. Me ei saada vangittua tätä hetkeä sanoilla. Me ei voida elää tulevaisuudessa, me ei päästä menneisyyteen. Se mikä tapahtuu nyt, tapahtuu just nyt. ja nytkin se on mennyt. Hetkestä hetkeä. Tämä on pelkkää virtaa. Pää siinä leviä, jos se yrittää täydellisesti ymmärtää. Se yrittää saada mielellä kiinni siitä. Se on loputon tie. Se on mahdotonta. Maasta ei pääse ylös hirvellaan siitä maasta. Tätä hetkeä ei saa kiinni. Irollaan tästä hetkestä. Tätä hetkeä ei saa kiinni millään lyhyen. Siihen tässä perinteessä mestarit tarjoavat vastaukseksi asenin harjoittamisen. And now the moment you'll be waiting for kellovertaus. <lacht> Eli kun me voidaan saada tästä hetkestä kiinni vain kokemuksen kautta. Ja se, missä me voidaan elää, vain tässä hetkessä. Me ei voida kokea tätä hetkeä älyllisesti. Mitä mä tarkoitan siis syvimmällä mahdollisella tasolla. Me ei saada älyllä, mielellä, kiinni tästä hetkestä. Ja se, mitä mestarit tarjoavat vastaukseksi tässä, tässä perinteessä, ja mitä Buddha vastaukseksi, oli mietiskely. Uutta mietiskely päivästä päivää. Paitava moraaliseettinen elämä muiden auttaminen. Toiken käyttää termi Zazen. Ja ei tarkoita siis sitä, että me nähdään vain kerran viikossa täällä. Istutaan 30-40 minuuttia ja muu aika eletään kuin Eikä se myöskään tarkoita mitään, että me ollaan sitten se kaikkea ylpeintä tai pyhimyksiin. Väännetään itsetä mieltä sellaista, mitä me ei olla. Väännetään itse minunkin pudhamuottiin. Ei sekään myöskään tarkoita. Se, mitä Dogen tarkoitti, oli siis kellonäyttö. Se ei rajoitu vain siihen fyysiseen istumiseen. Sasen ei ole vain kerran päivässä istumista kaksi kertaa päivässä tai kerran viikossa, vaan se on sitä kokonaisvaltaista istumista. Doogen käytti kellovertausta. Kuten tiedätte. Kun kello kilahtaa, nyt me istutte olla Zazeni. Se kello alkaa soimaan vertausluollisesti. Olkoon päänyt se sasenin tila. Me nostaan ylös. Kello soi vielä vähän aikaa. Päivän mittaan, mitä päivä nyt tapahtuu, kun ollaan koulussa, töissä. tapahtuu jotain ihania asioita, mukavia asioita. Me sukelletaan taas niihin meidän mielenharhoihin harhoihin, toimiin käsityksiin. Kello ei soi enää. Istutaan uudestaan alas, sitten kello alkaa taas soimaan. Ja vaikka tämä harjoitus on ihan sama sekä mestarille että aloittelijalle, kaikki on ihan samassa pisteessä harjoittamisen suhteen. Harjoittamisessa ei ole mitään eroa. Shikan tasa on, totta kai se asento muokkaantuu ja korjautuu ja muuttuu mukavammaksi ja muuta, mutta se itse harjoitus on aina sama. Mutta se, mikä ero on mestarin aloittelijan välillä, on se kokemus. Mestari on istunut huomattavasti enemmän kuin me. Sillä se vertauskuvallisesti kello, se tasapainoinen tila, sasenin tila, mitä tällaisia hassuja termejä nyt onkaan. Se on paljon vakaampi, kestää pidempään. Voidaan kärjestää ja sanoa, että mestari on luonnollisempi tai... Aidosti kiukkuisempi tai jotain muuta. Tyynempi, onnellisemma ja vapahtuva. Siinä ei välttämättä niin pitkä eroja siinä kellon soimisessa. Se on vertauskuvallisesti yhtä kellon soimista. Sazen ei saa rajoittua, vaan siihen kerran päivässä istumiseen. Kaksi kertaa päivässä istumiseen. Meidän tulee oivaltaa sisäistää se, että Sazen on Kaikkea mitä me tehdään. Me voidaan ulottaa samaa senne kaikki. Kaikki mitä me tehdään on saseni. Doken sanoo, että on saseni harjoittamista. Saseni harjoittaminen on puralaisuutta. Niin sitten on sanonut, että sasennissa on viisi minuuttia purhana. Jos me istutaan, me ei istuta. Jos me ei harjoiteta, me ei harjoiteta. Ota hyvin konkreettista. Doken, jos joku kysyy, mikä on purhin totuuden oivalluksen periaate, ja vastaamme. Se on kuin joku, joka kaatuu maahan, nousee maasta ylös maassa. Kaikki on kaikkea, mikä ei ole erillään. Harjoituksen tarkoitus on päästä irti niistä meidän ajatuksista, käsitteistä ja muusta. Jos me harjoitetaan sillä päämäärällä, että nyt mä haluan harjoittaa, koska mä haluan päästä irti. Mä haluan tietää, mikä se on. mestarin mukaan se ei onnistu. Mut jos me harjoitetaan vaan sen harjoituksen itsensä vuoksi, me istutaan saseen ja alas, koska me istutaan. Ehkä me tullaan tänne, koska me tullaan tänne. Sitten me istutaan, koska me istutaan. Mestari Samhan -Andi kysyy oppilaltaan Gea-Satalta, Siis nyt suomen tähän päin. Otetaan taaksepäin. Erään kerran Samhan Andi kuulee kellojen soivan noin jossain temppelissä. Kun tuuli sattumoisin puhaltaa niihin. Ja siis vähän soi, kilajaa. Samhan Andi kysyy perjäätään Gea-satalta. Onko tuo tuulen ääni? Onko tuo kellojen ääni? Gea-sata vastaa. Se on tuulen soimisen ulottumattomissa ja kellon soimisen ulottumattomissa. Se on mieleni soimista. Samganandi kysyy, no mikä on sitten mieli? Gea-sata vastaa. Syy, miksi se soi, että kaikki on tyyntä. Samganandi vastaa. Täydellistä, täydellistä. Kuka muu kuin sinä, oppilaani, voisit seurata minun totuuttani. Ja sitten myöhemmin sai Darman hänestä tuli hänen perjänsä. Eli onko tuo tuule näin, onko tuo kello ja mikä tuolla kilaa Oppilas vastaa, että se on sen tuulen soimisen ulottumattomissa, ja se on kellon soimisen ulottumissa. Se on mielen soimista. Sitten, mikä se mieli sitten on? Syy, miksi se soi on, että kaikki on vain tyyntä. Tai hiljaista, tai kaikki on paikallaan. Tai hieno kohdata. Me Kuullaan kellon ääni. Mikä se on? Voidaan kysyä. Onko tosin tuulen ääni, mikä siinä kellossa soi? On? Onko tosin kellon ääni, mikä soi, kun se tuuli puhaltaa siihen? Sitä toinen vastaa, että se on tuulen soimisen ulottumattomissa ja se on kellon soimisen ulottumattomissa. Mutta se on mieleni soimista. sitten mikä on sitten mieli? Syy miksi se soi on, että kaikki on tyyntä tai hiljaista tai paikalla. Toikin meillä on aina joku teema. Se ei ole poiminut näitä kooneita, vaan tänne siksi näitä tarinoita, vaan siksi kun ne niin kuulee tai, tai me tiedämme ehkä hän on poiminut sen takia, mutta ehkä me muut sitten, jotka lukee, niin sitten me itse yhdistellään niin jotain ehkä se on vaan ollut niin pihalla, että se on vaan jotain kertaa. Ei. Näissä on selkeä teema, jos lopussa se selviää taas, mikä se teema on. Tein koko ajan, mutta on tässä monta kertaa höpistyt siitä älyllinen ymmärrys, torinen ymmärrys siitä, miten meidän mieli muokkaa, miten meidän mieli tekee. Se, miten se sormi, joka sitä kuuta osoittaa, niin se, jossa itse kuuluu. Mut kun me kuullaan, että kellot soi, tuuli puhaltaa niin, Mestari kysyy aika näppärästi, että onko tuo tuulen ääni, onko tuo kelloen oppilas selvästi oivaltanut. se on tuulen soimisen ulottumattomissa se on kellon soimisen ulottumissa. ulottumattomissa. Se on mieleni soimista. Kellosoimin on pelkkää kellosoimista. Tuuli on pelkkää tuulta. Muistetaan, miten meidän mieli luo, meidän mieli tekee asioista. Se, kun me kuullaan kelloääni, tuuli puhutaan siihen kelloa. Se meidän mieli soi, meidän mieli tekee. Se on vaan kello soi, tuuli puhaltaa. Meidän mieli soi, meidän mieli tekee siihen niitä assosiaatioita ja erilaisia mielikuvia. Me itse muodostamme siitä, mitä se on. Olen käyttänyt vesipullovertausta. En käytä tänään. Mutta vesipulla on vesipulla. Käytinpä Tuuli on vain tuuli, kello on vaan kello. Ei ole mitään sen... Tuulen ja kellon ulkopuolella. Sen soimisen ulkopuolella. Se on just siinä hetkessä. Se kun me kysytään, että onko tuo kellon ääni vai sen tuulen ääni. Se on silloin meidän mielessä se soimii. Hetki ensinnäkin meni jo. Ei saada sitä enää kiinni. Se on meidän mielemme soimista. Meidän mielillä on siitä sitten jotain. Se on tosi näppärä kysymys. me mestarit. Onko tuo tuulen ääni onko tuo kellon ääni? Kun kysytään, mikä on mieli, oppilas vastaa syy miksi se soi, on, että kaikki on tyyntä. Sitten taas kertoo tästä koonista tai juttuja. Sitten se mainitsee. Periaate on, että jos yksi darma on tyyni, 10 tuhatta darmaa on tyyni. Eli jos meillä on rauhallinen mieli, silloin kaikki on rauhallista. Jos meillä ei ole rauhallista, mikään ei ole rauhallista. Kärjestettynä keskellä sodan kauheuksia, mieli pystyy pysymään tyynenä. Tiedätte miten varsinkin samuraitsi laikoina Japanissa käyttivät sasenia mielen rauhoittamiseen. Siitä on taas johdettu väärin mielikuvit tai tappia harjoitus. Taas se rauhoittaa mieltä, saattaa keskittyä. Jos yksi darma on tyyni, 10 000 darmaa ovat tyyni. Eli tämä kysymys, jos siitä mestari itse tiesi, totta toppilas näköjään oivaat sen. Mestari kysyy, onko tuo tuulen ääni, onko tuo kellon ääni? Tuohon on ihan mahdoton vastata. Ei me voida sanoa, joo se on tuulen joo joo se on se kellon Tuosta on mielesoimista, käsitteitä. Se on semmoista kuin se on. Miksi murehtia siitä, mikä se on? Ja sitten oikein jatkaa heti tässä perään. Koska kuinka se voisi liittyä mihinkään? Meidän ajatukset, meidän tunteet, meidän käsitteet. Ei ole mitään pysyviä. Eikä ne ole mitään todellisia. Todellisessa mielessä. Mun saattaa olla sitäkin ihmisestä joku mielikuva. Ei se mielikuva vastaa koskaan sitä todellisuutta. Mä haluaisin, että maailma olisi semmoinen kuin mä haluaisin. Mutta ei se maailma ole koskaan semmoinen kuin minä haluaisin. Mä haluaisin, että mun asen olisi semmoista. Ei se koskaan ole semmoista kuin mä haluaisin. Meidän omat mielikuvat, ne koskaan tuu vastaamaan todellisuutta. Miksi murehtiö? Sitä, mikä se on. Koska kuinka se voisi liittyä mihinkään. Nyt tulee varmaan yksi tuttu tarina. Mestari Daiganeno, eli Huinen, on teille tuttu kuudes patriarkka myös. Kaksi munkkia keskustelee, toinen munkkeista sanoo, lippu liikkuu. Toinen munkkeista sanoo, tuuli liikkuu. Keskustelun mennessä loputtomasti tällä tavoin edestakaisin, kuudes patriarkka sanoo, se on tuulen liikkumisen ulottumattomissa ja lipun liikkumisen ulottumattomissa. Teidän mielenne liikkuvat. Kuultuvan tämän, kaksi munkkia vakuttuvat hetkessä. Tari Doogenin kertoo. Mun jokuutta on varmaan aikaisemmin. Kaksi munkkiä väittelee ja keskustelee filosofi, filosofisia kysymyksiä, elämän syvimpiä kysymyksiä. Lippu liikkuu. Tuuli liikkuu. Ja keskustelun mennessä loputtomasti tällä tavoin edestakaisin. Kuudes Patriarkka sanoo, se on tuulen liikkumisen ulottumattomissa ja lipun liikkumisen ulottumattomissa. Teidän mielenne liikkuu. Eli toisin sanoen. Ja puhutaan ihan pelkkää puuta heinää. Tätä kerttii teidän sanoihin, teidän mielet ne liikkuu. Ei mikään tuuli eikä mikään lippu. Me käsitteellistetään asioita, me tehdään asioista jotain muuta, mitä ne ei ole. Mutta se on meidän mieli, joka niitä tekee. Ei asiat itsessään. Ei ole tuulen näitä, ei ole kellon näitä. On vain tuulen näitä, ja on vain kellon näitä. Se on sen kelon äänen se on tuulen äänen Se meidän mieli soi ja tässä meidän mieli liikkuu. Meidän mieli käsitteitä, ideologioita, niitä harhoja, sitä illuusiota, joka sai meidät sitten kärsimään. Meidän ruuhkainen harhainen mieli luo kärsimystä, tuskaa, takertumista, epätasapainoa, epätoivoamaisemmusta. Överi hilpeyttä, överi onnellisuutta. Mieli liikkuu. Sitten oikein kertoo tässä huijengistä. Tämä on monelle varmaan tuttu tämä tarina, mutta hän oli siis yksi suurimmista mestareista, joka oivalsi, joka oivalsi. Mä en halunnut käyttää tässä valaistuminen tässä yhteydessä, mutta on joka oivalsi totuuden, oivalsi tämän perimmäisen todellisuuden. Käristystä voi sanoa, että ilman mitään tietoa, yhtään mistään purhalaisuudesta, yhtään mistään darmasta, yhtään mistään purhanopeasta eikä yhtään mistään. Hänellä ei ole mitään tietoa semmoista kuin yhtäkkiä vain pinn. Ahaa, näin se asia onkin. Ja perimetiedon mukaan tarina meni sille, että hän oli siis, no kaikki muut lapsia joskus, mutta hänen isä kuoli. Silloin hän oli ihan pikkuinen, sitten eli äitinsä kanssa ja he eli todella suuressa köyhyydessä siihen aikaan Kiinassa. Sitten hän oli jossain välissä, oli jossain markkinapaikalla tai jossain torilla tai jossain siellä on puita, puita myymässä ja jotain pienet puut oli siinä varmaan tai että saa vähän tai aivan palkkaa jotain syötävää. Niin hän kuuli ainakin munkkien tai joidenkin lausuvan timanttisuutraa. Tarinoiden mukaan se vaikutti niin paljon siihen, että hän saavutti eräänlaisen oivalluksen, erittäin syvän oivalluksen. Sitten hän jähtiä itse asiassa, lähti Sitten hän temppeliin munkiksi. Sitten sieltä on taas lisää, lisää tarinoita. Mutta Dogen kirjoittaa, hän ei koskaan tiennyt, että hänen.. ei tästä on metsuri. Tämä ei ole metsuri, mutta siis se on henkilö, joka pilkkoa puhuta. Mä sun, että mulla oli hirveä kirjoittamähiä, näihin ei koskaan, tiennyt, että hänen metsurin, nyt ei koskaan tiennyt, että hänen metsurin takkinsa alla piilee helmi, joka sytyttää vielä joskus koko maailman maailmankaikkeuden. Dogen arvosti hänen kirjoitusten mukaan niin valtavasti siinä, että hän oli hieno esimerkki siitä, että se ei vaadi älyä välttämättä, eikä se vaadi mitään syvällistä kirjatietoa. Se vaatii En tiedä, mikä tässä pitää paikkaansa ja mikä ei, mutta ajatuksena tämä on hieno, kaunis. Kuinen oli vilpitön lapsi tai nuori, joka oli siellä markkinapaikalla sillä hetkellä just vaan sattui kuulemaan sen timotti Sultari, Se vaikutti niin syvästi, että silloin jotain portteja aukesi, tajuntalaajemmin, oivasi elämän pysymättömyyden ja bla bla bla. On mitään tietoa mistään viisauksista, ei ole mitään tietoa, mistään suutrista, hienoista opetuksista ja muusta. Ja sitten Dogen tästä hienoa siltaa pitkin sukeltaa viisauteen. hän kertoo huineimmista tarinan. Varsinkin silloin alkuaikoina, kun hän oli totta kai ihan pelkkä novisimukki, ihan pelkkä perustavallinen perus, tällainen siellä. Hänet laitettiin silloin alussa... Eri lähteistä riippuen Dogen sanoi, että hän oli kahdeksan kuukautta missä kaikissa, kaikkein alhaisimmissa hommissa siellä temppelissä. Jotui tekemään kaikkein likaisimmat hommat ja sellaiset, mitkä työssä ne novisit joutuu tekemään. Hän oli jauhanut riisiä kahdeksan kuukautta. Ja eräänä, eräänä yönä hänen opettajansa Daimon Konin hiipii sinne ja kysyy, tämä on siis Dogen ja kysyy, Onko riisi vielä valkoista vai ei? Ja huinen vastaa, se on valkoista, mutta ei ole vielä siivilöity. Paljon opettajansa mielestä valtava suuri vau. Sitten tämä kaveri lähtikin yleinen siellä. Eli varmaan tulee tietää taustaa siitä, että sitä riisiä siivilöiden siellä on semmoista kaiken maailman roskaa ja kaikkea muuta. Ihan niin kuin tiedätte. Se ei ole semmoista puhtaa valkoista, mitä meillä on puurossa. Eli onko riisi vielä valkoista vai ei? Ja huynnin vastaa, on se valkoista, mutta se ei ole vielä siivilöitä. Eli missä kaikissa on jo se hieno buddha luonto ja bla bla bla, mutta se pitää siivilöidä, se pitää jalostaa, pitää harjoittaa. Ja niin kuin tässä se riisi on jo, se on jo valkoista, mutta se, pitää, se ei vielä siivilöitä. Suuri oppinut nimeltä Jakusan. Hän oli myös joku luennoitsija. Kysyi opettajaltaan musailta. Hän oli joskus 700-luvulla. Jakusan tiesi siis kaikki opetukset, ulkoa kaikki suulta, että hän oli opiskellut kaikki suuta. Hän oli älyllisesti sisäistänyt kaikki maailman Darman opetukset käristettynä ja ynnä muuta. Mut se ei kuin, mikä on oivaltanut syvästi sitä, mistä on kyse. Et lainausmerkeissä toisin sanoen ei ollut vielä valaistunut, eli vielä mielensä harhoissa. Hän pyysi akua, että Osoita mulle, mistä se löytyy. Mistä mä löydän sen. Tasapainon, tyyneiden valaistumisen, bla bla bla. Mestari Musa ei vastaa. On mahdotonta olla niin. Olla olematta niin on mahdotonta. Olla niin tai ei olla niin ovat kumminkin yhdessä mahdottomia. Mitä saat niistä irti? Eli aika henkistä avaria naamua. Toisin sanoen, Älä pohdit tyhmiä juttuja Ihan turhan kelailee. Ei sinulla älykkyys siinä alta. Piisaus, mistä Dogen tässä puhuu, ei ole sama kuin älykkyys. Hän käytti tästä vertauksena tätä huineen. Hän kertoi se huineen tarina. Huineen ei ehkä ollut meidän mittapuiden mukaan se maailman älykkäin. Tietenkin ei nyt voida tietää, ei sillä ole mitään juttuja, mutta jos nyt oletetaan, että hän oli tämmöinen tavallinen pikkuinen puunhakkaajan poika, niin sehän sanoisi, että se oli puunhakkaaja. Sehän se oli puunhakkaaja, poika puunhakkaaja. Ei mitään tietoa mistään opeista viisauksista, suuterista yhtään mistään. Silti peittos, peittos niin sanotusti kaikki nämä älykkömunkit siellä luostarissa. Se voitti ne niin sanotusti kaikissa näissä väittelyissä sun muista. Ilman oli mitään tietoa mistään viisauksista, mistään muusta. Ja sitten tämä suuri oppinut, tai jakusan kysyy opettajalta, että hän tietää kaiken ynnä muuta, ynnä muuta mutta kun hän ei vaan ole vielä mitään oivaltana. Ja niin mestari vastaa, että on mahdotonta olla niin, olla olematta niin on mahdotonta. Olla niin tai ei olla niin ovat kummatkin yhdessä mahdottomia. Mitä saat tästä tai niistä irti? Olla kova, ei olla. Shakespeare, se on yksi hienoimpia kooneita, länsimaisia kooneita. Olla kova, ei olla. Tässä on ihan sama. Olla olematta, niin on ihan mahdotonta. Olla niin tai ei olla niin, on kummatkin mahdotonta. mahdottomia. Toisin sanoen, ei ole mitään valmiita, älykkäitä, älyllisiä vastauksia, ei ole mitään sanallisia vastauksia. Ei se mestari voinut tästä vastata sille, että joo, otas, otas tästä vielä 20 kirjaa, luopas näin, niin ehkä se sitoidaan. Nyt mennään loppua kohden. Doogen alkaa nitoa niin yhteen tätä juttua. Tiedätään raaman raamankaaren kaaren keskikohta kohta loppu, Aristoteleen mukaan. Sitten Doogeni toi tässä lopussa, toi yhteen tähän itse kokemukseen. Eli mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, mistä hän tässä kirjoitti, me voidaan vain kokea niitä asioita. Me ei tätä hetkeä vaan älyllisesti, me voidaan vaan kokea. Sazen on tämä meidän perinteinen ratkaisu siihen. Ja Sazen tarkoitti sitä kokonaisvaltaista harjoittamista. Tehdään parhaamme itsemme ja muiden hyväksi. Sazenista puhuminen ei ole sama kuin itse sasenin harjoittaminen. Koska tämä kaikki on jotakin... Meidän tulisi oivaltaa se kokemuksen kautta, että kaikki lukemattomat asiat ovat todellakin jotakin. Meidän tulisi oivaltaa kokemuksessa, että jokainen yksittäinen on todellakin jotakin. Jokin ei ole avoin epäilykselle, se vain on näin. Ja lopputeksi.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 sen purhalaisuudessa ja purhalaisuudessa tyhjyys on ymmärretty. Olen puhunut muissa puheissa enemmän tyhjyydestä, mutta usein tyhjyys on ymmärretty sillä tavalla, että kaikki on siis tyhjiä mukamassa, että mitään mukamassa on oikeasti olemassa. Mutta Dogenin mukaan meidän opettajan mukaan tyhjyys ei tarkoita sitä. Tyhjyys vaan tarkoittaa sitä, että ne asiat, ilmiöt, ne on vapaita siitä meidän, meidän omista mielenharhoista, mielen käsityksistä. Vesipullo on vain se vesipullo. Kello soimisääni on vain se kello soimisääni. Mieli liikkuu. Mieli soi, Krippu liikkuu, mutta... Emme voida mielellä käsittää sitä. Se vaan toimi. Koska tämä kaikki on jotakin. Kyllä tämä oikeasti on tässä. Kyllä tämäkin on oikeasti tässä. Meidän tulisi oivaltaa se kokemuksen kautta. Se, että mä sanon että tässä on se pölkky, mä kyllä se on siinä. Mutta, jos tää johdetaan siihen saseniin. Saseenista puhuminen ei ole sama asia kuin saseeni Meidän tulisi oivaalta se kokemuksen kautta, että kaikki lukemattomat asiat ovat todellakin jotakin. Ne on oikeasti olemassa. Vaikka me haluttaisiin ajatella, vaikka me Halutaan nähdä ne jollain tavalla, mutta ne kuitenkin on. Se vain on näin. Tässä ne ovat vain niin. Jokin ei ole avoin epäilyksellä. Se vain on näin. Todellisuus on olemassa. Tämä hetki on olemassa, vaikka me ei sitä ymmärretään, vaikka me sitä oivallata tai sisäistetä. Me ollaan läsnä tässä hetkessä, vaikka me sitä sisäistetään. Voidaan vain kokea sen. Siksi tässä perinteessä opettajat sanoo, päivittäistä harjoittamista, istumista, istumista, istumista, tekee parhaansa itsensä ja muiden hyväksi, se on sitä todellista harjoittamista. Eikä istuminen tarkoita 40 minuuttia päivässä, jos ei halua tai kykene tai ei pysty tai ei kiinnostaa. 5 minuuttia purhana on 5 minuuttia istumista. Nyt jos me ei harjoiteta, ei harjoita. Lootussuutrassa, tiedätte lootussuutraa, se oli Dogenillekin tärkeä, vaikka se on enemmän esimerkiksi Shingon koulukunnan tai muiden koulukuntien juttuja, tai puhtaamaan. Se on erittäin hieno sutra. Siinä sanotaan, ja tässä hetkessä päästää irti lopullisesti on vain toimia. Kokonainen maailma, joka ei ole minä, ei ole kätketty paikka. Kaikki on oikeasti just tässä, just nyt. Ei ole mitään salaisuuksia tämän ulkopuolella. Se, että me ei nähdä jotain tai me ei koeta jotain, ei tarkoita, että eikö olemassa. Tai että jos meidän mielessä on jotakin, ei se asia välttämättä niin ole. Päästää irti lopullisesti on vain toimia.